Tak dneska je první den a mnoho z nás podléhá únavě po dlouhé cestě. To, co vysvětlím teď, je jenom vlastně ty úvodní verše hm? toho traktátu, o kterém budeme mluvit. A ty úvodní verše vlastně už vysvětlují, hm? o co se vlastně jedná v praxi, o co se jedná v naší motivaci, o co se jedná v naší realizaci. Hm? O co se jedná, hm? aby jsme pochopili, že od, toho, od té moudrosti, která je vlastně základ zdravé praxe, my nejsme nikdy odloučeni, pokud pochopíme, jak naše mysl funguje jenomže my nechápeme, jak naše mysle funguje. Právě proto my se stále snažíme něco chytit, hm? že jsme chápali, hm? že vlastně ta moudrost budoucí je přirozenost naší myslí. To je přístup ze je nový praxe. My trpíme, hm? jsme ve stavech strasti, protože jsme zapomněli začátek, což je vlastně naše původní přirozenost. A ta původní přirozenost, ta se nazývá hm? Budha slovy tohoto traktátu. Ten, kdo vykládá ten traktát a tak dále o tom, To nemusíme probírat všechno, kdo je autor tohoto traktátu. To tež nemusíme všechno probírat. Ale důležité je, že traktát začíná, a to je velice důležité, vlastně toho, čemu se říká útočiště. To, co nám přináší jistotu v praxi, to je vlastně útočiště. Pokud nemáme útočiště, tak my jsme v situaci, kdy vlastně nevíme, hledat stabilitu. Kdo nám přinese jasnost? Hm? No a právě proto většina traktátů budismu začíná právě poklonu trojitému pokladu. Tento trojitý poklad, jak se budeme učit, to jsme vlastně my. Ovšem my tomu nevěříme a proto vystání víry v Mahajánu. Tento trojitý poklad je podstata její manifestace a její uplatnění. To je spojené s čínskou filozofií. Mnoho proto učenců, moudrých učenců se domnívá, že Ačkoliv je prisuzován tento traktát Ashwagoshovi, který žil byl vlastně sarvástyvádový filozof a žil v době Mátury, která někdy v 3. 2. století, pravděpodobně i v prvním století našeho letopočtu. Hm? A tento traktát je spojen s velice hlubokými aspekty, které jsou vysvětlené historicky v pozdním vývoji buddhismu. Budismus je též vývoj, protože buddhismus znamená nic jiného, než proces probuzování, ismus probuzování. No a to probuzování má různé vysvětlení. To probuzování by nemělo být žádné dogma. No a ty, ty principy vlastně jsou důležité pro pochopení praxe, protože podle těch principů my pak praktikujeme. No a to trojité útočiště zde je vysvětlováno velice zajímavým způsobem. Budha je podstata nebo ideál, čímž jině a jak se autor klaní Budhovi, Kde pak to mám? Aha. On se klení Budhovi tímto způsobem. Hm? Dnes vysvětlíme právě tu... To trojité útočiště. Mnoho z nás studovalo teravádu, a to je velice zajímavé. To srovnat s tím, jak je Buddha, jak uctíváme Budhu v teravádové tradici a jak vlastně je to interpretováno zde. Tak Buddha je někdo, Jehož znalost je univerzální, prosakuje vším. Hm? Velice zajímavé. Prosakuje vším. Všude přítomná moudrost, to je Buddha, která je spojená s těmi nej vynikajícími čině, které jsou možné. Hm? Čili je to jdu hm? po útočiště k té moudrosti, která je všude přítomná a je spojená s těmi nej Skvělejšími činy, které jsou vůbec možné. A vyjádření této moudrosti, což znamená rupa tvar. Ta moudrost je všude přítomna a její tvar proto nepozná žádné překážky, nezná překážky. A proto je to svoboda v pravém smyslu. A ten pochopení Budhy v tomto smyslu ochraňuje svět a ten, kdo představuje, ten Buddha, ten je, ochraňuje svět svým velkým soucitem. A co to znamená? To se budeme učit později. Co to znamená? Že to Buddha není nic jiného, než ten věčný princip hm? uvědomění moudrosti, hm? který vlastně je spojen s těmi nejskvělejšími činy, který nemá překážky, protože není dualistický, a je to v přeneseném smyslu to, že interpretace je to vlastně ta podstata, která je vlastní mysli. Ta podstata mysli, protože je všude prítomná, ať už myslíme cokoliv rozumného nebo blbosti, hm? ta podstata mysli se nemění, protože je a To, co je přítomné, to se nemůže měnit. Právě proto to může přijmout jako prostor. Hm? Všechny věci, na všechno je místo a hm, to, nevědomost, nebrání vědomosti, hm? dobro a zlo. Všechno, co existuje, existuje právě v tom vzájemném stahu. A ten vzájemný stah existuje na té podstatě, hm? která se ničeho nechytá. A to je ta velká možnost, To je ten hluboký smysl budouství. Budouství je to, co je vlastní naší mysli. A to je ta přirozenost. Jak, co znamená přirozenost? Že nic nepridává, nic ne, neubírá. No právě proto je všude přítomná. No a manifestuje se právě v tom Budhovi. Budhova, budhovství je tedy podstata mysli bytostí je podstata mysli protože v ní všechno se odráží tak, jak je ve vzájemném stavu. Celý univerz je v jednom atomu a v jednom atomu je celý univerz, protože ve nezměrném nemůžou být žádné překážky velké a malé. Existují jenom v zájemném stahu a to, co existuje v zájemném stahu, neexistuje skutečně, protože existuje na základě právě tohoto budovství, což je Všudy přítomná moudrost, která dělá ty činy nejlepší, jaké můžou být. Čili jednoduše řečeno, aby jsme nemluvili příliš dlouho, já nechci dělat tady žádný, to je jenom předkrm, po přijde trošku víc, ale ten předkrm je velice důležitý. Hmm? Budha je něco, co je nám vlastní, ale my to nechápeme, protože to furt chceme chytat. Nebo on se to nedá chytit. Hmm? Když to nechytáme, Obsahuje to všechno, když to chytáme, no tak je to omezené, když to nechytáme, no tak kdo to omezuje? Hm? Nevědomost, ale nevědomost existuje jenom v relaci s tím, co je moudré. Hm? To, co je moudré, to má podstatu a to podstata je Buddha A to je to budouství ve všech bytostech. A to budouství ve všech bytostech je zakryté naší nevědomostí. Ale ta nevědomost paradoxálně... No to je základ procesu uvědomování. Jestliže nechápeme nevědomost, my si nic neuvědomíme. Právě my neděláme žádné ty nejskvělejší činy, protože si neuvědomujeme vlastní nevědomost. <tězví> Velký paradox. Ale abychom pochopili to, co je neuchopitelné, my musíme pracovat s paradoxy. Bez paradoxů my nic nepochopíme. Hm? Čili to budovství v nás, to je naše přirozenost. A ta přirozenost hm? dělá ty neskutečně. Kvostné činy, jejich moc my nemůžeme pochopit, pokud se sami tou přirozeností nestaneme. No a ten Buddha, ten ideál, který je vlastní všem bytostem, což je podstata mysli všech bytostí, ten chrání svět tím velkým soucitem. No a tak je to Buddha. Čili Buddha je tělo darmy nebo element dharmy, který je vlastní všem bytostem. Hmm. No a teď, když v Terváně my uctíváme Budhu, my mluvíme o jeho cnostech, jedenáct cností, každý je zná, etipiso-bhagava, arahansamasa, a tak dále, a tak dále, a tak dále. No ale tady ty cnosti hmm. Budha je přirozenost budhovství. Což je přirozeno všech bytostí? A ta přirozeno všech bytostí ve věcech, to je dárma. Tak první se tady autor klaní Budhovi, což je přirozenost principu ve všech bytostech. A ten princip ve všech bytostech má svůj výraz v darmě. Hm? Přirozenost ve všech bytostech má svůj výraz v darmě. To zní, zní trochu spinozovský, kdo studoval filozofii, ale není to Spinozova filozofie, hm? protože to buddhovství není neusivé nátora, nebo jak už se tomu říká, ale to znamená to znamená ten princip mysli, který je stejný ve všech bytostech. A ten princip mysli, který je stejný ve všech bytostech, to je to budoucí, kdyby tam nebyl, tak my nemůžeme získat něco, co nám není vlastní. Kdyby to bylo něco cizího, no tak bychom to nemohli získat. Právě, že je to něco co k nám patří, proto my to můžeme získat. A získávání je nezískávání. Za chvilku budeme recitovat sutru srdce, kde právě je to vysvětleno. Tím, že nezískáváme nic, získáváme to nejvyšší probuzení. To neznamená, že máme být líní. to neznamená, že máme Dělat různé nesmysly, tak, jak jsme zvyklí. To znamená, že princip uvědomění v mysli, to je Budha. A ten se manifestuje tím, že principem dármy, která obsahuje všechno, to je dárma. Kdo vidí Budhu, ten vidí darmu, ten vidí budhu. To už je i v sutách, které vládou jeho buddhismu. No a jak nám autor uctívá darmu, tak i velice. On uctívá T.P. Šen, T. že Xiang je velice těžké přeložit, to znamená objekt, to znamená symbol, to znamená znamení, to znamená objekt, to znamená charakter, tady se nejlíp hodí charakter. Čínština je neskutečně zajímavý jazyk, protože jeden Jeden, jedno znamení může mít i 20 různých významů podle toho celku, ke kterému patří. Takže tady se hodí, že ta, ten charakter, ten výjev, ten aspekt, ty podstaty, což je buddhovo tělo. Buddhovo tělo je moudrost. Velice zajímavé. Je dharmata, je stav věcí tak, jak je. A stav věcí tak, jak je, je oceán takovosti. Jestliže chceme praktikovat nedualistický přístup k buddhistické praxi, my praktikujeme samády hm? pečetě velkého oceánu, nebo razítka velkého oceánu, neboli modry velkého oceánu. Hm? V tomto oceánu se všechno odráží v zrcadle. Moudrosti, což je budá. Trochu jiný A tato dharmata, tento skutečný stav věcí, tak jak je, v němž vše existuje v zájemném vztahu, moudrost, blbostí. Všechno existuje v tom velkém zrcadle samády velkého oceánu no a to má a to je poklad kouša zam, to je poklad nezměrných cností. Ta takovost je poklad nezměrných cností. Jak může být takovost Poklad nezměrných cností. Protože se odráží právě v tom těle moudrosti, který je Buddha. Hm? No a právě proto hm? to, ty výjevy toho těla moudrosti jsou tež věčné. Protože jsou spojené hm? s tím, co Nikda ničemu neprekáží a vyjevuje věci tak, jak jsou. To je to tělo moudrosti. A vyjevuje je v oceánu takovosti, což je darma. Takovost v mysli, to je buddha. Takovost ve věcech, to je darma. Auto uctívá Takovost mysli, jakožto budhu. takovost ve věcech, jakožto darmu. A ta takovost ve věcech to má neskutečné cnosti, protože je reflektována v té moudrosti, která všude proniká což je vlastně v nás skryté, ale v budhovi. odkrytý stav. Pravého stavu mysli, což je čemu se říká, Přirozené budovství, přirozený stav budovství. Ten přirozený stav budovství v nás, bytostech, se nazývá Tatágata Garba, což znamená Luno Tatágatu. Bez toho Luna se nic nenarodí. Pokud není Luno, tak se nic nenarodí. No tak někdo se narodí také z vajíčka, no ale <laughs> taky ale hlavní narození a je narození z luna a narození z luna. Je vlastně narození z luna ta tága tu, což je přirozený stav všech, všech bytostí. já mi nerozumíme tomu přirozenému stavu všech bytostí, proto v nás je to lůno, je to semeno hm? toho bojhovství, který eh, my chápeme hm? jedině v relaci s těmi fenomény, hm? které jsou takovost v zrcadle moudrosti. No a teď další uctívání darmi, uctívání sangy. Hm? Kdo je tedy e, sanga? Hm? To je e, jsou ti, kteří hm? mají aspiraci nebo motivaci, aby e, my bytosti hm? včetně nás samotných, opustili hm, veškeré pochyby a opustili e, zhoubné ulpívání hm, tím, že e, sobě nechají vyvstat víru, hm, skutečnou víru v Mahajanu. Mahajana je vlastně nic jiného než ta jedna mysl, která spojuje všechny bytosti, která je přirozenost mysli. Aby jsme ji použili, musíme pochopit svoji vlastní přirozenost. A tím, že v sobě nechají vystávat tu víru, opravdovou víru v Mahajánu, což je jedna mysl, vlastní všem bytostem, tím vlastně to, ty semena budhoství ve světě nebudou. nikdy se nestratí. Jak se nestratí semena budouství Tím, že nemyslíme jen na svý vlastní probuzení, ale že vidíme probuzení v rámci velké reality, která je neomezená a ta velká realita jestli ten, kdo ji provozuje to je sanga která nechává v bytostech, bytostech odstraňuje pochybnosti odstraňuje zhoubné lpění a nechává vystávat skutečnou víru. V, v velký vůz, která je, který je vlastně podstata naší vlastní mysli, ta podstata její vyjádření je ta takovost což je darma. No a ti, co darmu praktikují, ty nechávají, ty odstraňují pochybnosti v bytostech a jejich zhoubné lpění a nechají v nich vyvstávat skutečnou víru v vlastní skutečnost jejich mysli, která se právě odráží ti takovosti, která je ve všem. No a jestliže takto jednáme, no tak patříme, ať už jsme obyčejné bytosti, nebo ať už jsme realizované bytosti, tak patříme, ať už věříme v jakýkoliv buddhismus, Patříme do, do té sangy, která usiluje o, vlastně, o kolektivní společné probuzení, což je vlastně ti, kteří o to usilují, no tak ti jsou vlastně sanga, ať už jsou nebo jsou popleteni, nebo cokoliv, kdo usiluje o to, aby probuzení obsahovalo všechny bytosti, což je vodyčita, hm? tak ty, ty jsou sangáni. No a to je pro dnešek, myslím, možná až příliš moc. Neměl by si nechávat pod nohy nový... <těk> <těk> Trošku musím učit orientální výchovu. Hm? Můžeš si dát klidně takhle, ale ne vůči tomu, kdo vysvětluje takové hluboké principy, kterým i když je nechápeme, aspoň bychom měli k nim mít úctu, je to tak. Hm? No a tak, to je, tak začíná tento traktát, Ten to už vlastně ukazuje na to, o čem, co se budeme učit. Hm? aby naše praxe měla význam, musí mít dobrý základ. Ten základ musí mít dobré vyjádření, jinak to ten základ moc nebude mít žádnou správnou aplikaci. No a to je Buddha Dharma Sangha. Buddha je ta podstata, ta podstata není odlišná od vlastnosti věcí, které vstřetáváme ve své skutečnosti, ve své omezenosti. No a ti, kdo chápu, že vše, což je budovou učení, vše, je v zájemném stavu, nic, nemůže existovat samo o sobě ani mysl. Hm? Jestliže mysl existuje, existuje jenom ve vztahu k něčemu. Hm? Mysl sama o sobě je něco, to musíme poznat. A ten, kdo chápe, kdo má aspiraci, hm? Poznání té mysli, která je všude vyjevuje se v tom právě, co je naše zkušenost. Ta naše zkušenost je hm? darma ve věcech, darma ta je takovost. Hm? No a Ti, co to chápou, nemají aspiraci pro vlastní probuzení, mají aspiraci pro probuzení v rámci všech bytostí. A to je Mahajánové trojité útočiště. Čili máme princip Máme jeho vyjádření a máme ti, kteří ten princip a jeho vyjádření chápají, a to je sanga. No a tím vlastně začínáme, no a to budeme dále vysvětlovat některé věci přeskočíme. No a budeme se zabývat víc tím, co je důležité pro naší praxi, aby jsme pochopili praxi z hlediska tohoto principu, který je v nás, který se vyjadruje v tom, co my vlastně je obsahem naší zkušenosti. Když to chápeme, tak jsme částí sangi. Sangha je sanga jedné mysli, těch, co praktikují jednu mysli. A ta jedna mysl, to je vlastně ta podstata naší mysli, která je zakrytá naší nevědomostí. Ale naše nevědomost, to je naše požehnání. Bez té nevědomosti my jsme, my jsme žádnou vědomost, uvědomování nechápali, ale to vysvětluje Auto později, tak máme předkem a pomalu, pomalu ho budeme vysvětlovat, jak ho použít v meditaci, jak tu meditaci prohloubí a jak tu meditaci vlastně i pomůže nám tím správným pochopením praxe vlastně prekonat ty překážky, které v každodenním životě my konfrontujeme. A bez překážek není život. Každý je konfrontuje svým způsobem. Ale jestliže překážky bereme jako důležitou část naší praxe a integrujeme je do toho, co ty prekážky osvětluje, to je ta uvědomělost, no, tak ta uvědomělost je princip mysli, který je její vlastní. No, Abychom si uvědomili uvědomělost, musíme si uvědomit neuvědomělost. No a, a tak dále, a tak dále. No a to je to moře takovosti, které obsahuje všechno. Protože nevědomost nás bytosti je vždycky v relaci k budouství, které je čisté uvědomění. No doufajme, že to postupem času bude dávat čím dál tím větší smysl, jestliže hm, jsme schopní a ochotní hm, mít právě víru v to, co je nám vlastní. Hm. Většina z nás, protože žijeme v krizové situaci, většina z nás tu víru nemá. No a právě proto, jsme odcizeni vlastně sami od sebe a tím pádem trpíme. No to je trochu jiný přístup ale ten přístup začíná dávat smysl, jestliže ho praktikujeme. No a praktikujeme ho na základě víry. Ta víra... Je to, co víra neznamená zaslepená víra. Víra znamená právě víra v to uvědomění, které je nám vlastní. Jestliže ho praktikujeme ve smyslu tohoto traktátu, praktikujeme Mahajánu, nepraktikujeme pro sebe, ale praktikujeme vždycky v relaci, ve všem, co děláme, neuvědomění k uvědomění, dobro ke zlu, čistotu vůči nečistotě, přicházení vůči odcházení, jednota vůči v mnohosti. Všechno se tam vejde do té jedné mysli. Protože je to takovost. Takovost v je růvno a tágatou. Takovost ve věcech je darmata, je stav věcí tak, jak jsou. Ten, kdo podle tohoto principu praktikuje, neodlišuje mezi sebou a druhými, no a tak je součástí sangy. A ta sanga zaručuje, že ty semena budrovství zůstávají na tomto světě i na jiných světech, protože Princip buddhoství je všude. Jak vysvětluje kšíty dharma, kšíty sutra, velice populární v Číně, Buddha, princip budhoství, existuje ve všech peklech, ve všech nebých, ve všech stavech existence. A právě proto je všude přítomný. Tak stačí po Dobrý, kolik máme hodin. Já mám to pořádně nevím, že už je 8, už je 8? Půl deváté. No, tak uděláme recitaci a, a rozpustíme parlament. Jo? Někdo z nás tady není a také možná zítra ještě k tomu řeknu pár slov, zopakujeme si to. A pak vždycky přidáme trošku k trošku na hlavní jídlo. No a to hlavní jídlo můžeme střebat jedině po praxi. No. To není žádná teorie, to je jistá zkušenost probuzených myslí, probuzených bytostí. No a my v můžeme věřit, a my v můžeme tésně věřit, a to záleží na nás. Vidíte